і нікому поховати. Тоді вже все одно, Ксеню, зате наговоримося. Мої не залишать мене. Внесок в на моє ім'я. Не відпустять Остапи. На роботі синові дорікатимуть, що маму залишив, а він у партію збирається вступати. Дарка нарешті впізнала дорогу, і їй здалося, що віз покотився легше. Проминула стару безверху комору з хімікатами. Колись тут був літній табір праці і відпочинку городищенських школярів. Однокласники навіть обирали Дарочку ланковою. Вітер шелестів клаптями паперових мішків від мінеральних добрів. Діти спали, притулившись одне до одного. «Вже недалечко, вже вважай дома». Далі стало ще легше, бо віз покотився вниз. Вона лише стримувала його за голоблі, боячись випустити з рук. І раптом згадала. За спуском буде підйом. Крута піщана гора, за якою починаються городищинські хати. Дарка уявила цю гору, побачила її зараз у своїй пам'яті так реально, що могла відтворити кожен вимок, кожен вимитий водою корінь. У ту ж мить перестала гальмувати воза, перевела подих і що сили побігла, щоб спробувати з розбігу вихопитися на пагорб. Пчала щодуху, затискаючи під пахвами голоблі. Зламане колесо водило возом і постогнувало, скрикнуло у вісні ліда, шугануло в кущі лісове звіря. Залишилося позаду у логовина криниця із журавлем калікою. «Не зупинитися! Тільки б не зупинитися, тоді вже не зрушу з місця!» Марія сидить за столом перед запаленою свічкою, обличчям до відчинених дверей. У подолі спідниці між колінами дрімає котеня, яким уже звиклася і не гидує, погладжує його рукою, невидю, що втупившись очима у вогник свічки. Федір ходить у дворі, надовго зникає десь, а потім... Знову чутно його кашель і повільні важкі кроки під вікнами. Знову кудись подався, виманивши за собою пушка. Подумала, сьогодні вербна неділя. В Івангороді жінки із вербовими котиками. Торіки мене кликали не пішла, Іван не пустив. Боліло йому дуже. Завтра починається страсний тиждень, Марія. Закрити очі і не прокинутись. Тоді ще раз зберуться діти, тоді й Сашко приїде. Убіг до сіней захеканий пушок, червоний його язик, здається, ось-ось випаде з рота. Скимлить, дряпає підлогу, озирається на Товче хвостом оброщені двері. Зачовгали у дворі Федорові кроки. І ще чиїсь. Легенькі, обережні, не наші. Зайшов Федір з сумкою. В сінях стоїть дівчина. Господи, як з хреста знята. Жовта косинка з'їхала на потилицю. Коси скудовчені. У них зачепилася суха галузка. Порвані панчохи на колінах. Грицеве шкір'яна курточка. Грицева. Заходь, дочко. Скажи, як тебе звати, і заходь. Сідай до столу, поминай нашого батька. Відпочинь. А тоді розкажеш. Уже видно рівну дорогу. Ще кілька метрів і віз покотиться легко. Уже війнуло духом рідний городищ. Видно облазень світла за деревами. Зомліли і налилися холодом руки. Не випустити голобель. діти на возі. Дарка падає на коліна. Стигає судомно ухопитися п'ястуками за оголений корінь сосни. Другою рукою тримає воза. Якщо хоч на мить його відпустити, не наздовженеш». Віз і корінь розривають її. Ну й нехай, але діти, діти, треба вивернути передні колеса. І віз стане поперед дороги. Це порятунок. Скільки ходила по цьому корінні, скільки переступала його, порятуй мене цієї проклятої ночі, не мене, дітей моїх сосно. Марія накрила крутиня фуфайкою на підлозі, поправила пучками вогник свічки. Налий нам, Федоре, із самого дна. Найгіркішої налий. Наталка сіла за стіл і зустрілася очима з Григорієвим поглядом з фотокартки на стіні. Він дивився просто на неї дивився з ухвалою іронічно, збивши на бакир без козирку і обіймаючи пальму на березі моря. Чому ти такий нині, Рицю? Не муч мене, але одвести погляду не може. У тебе звільнення на берег, надійна земля під ногами. Залицяєшся до дівчат граючи своїми циганськими очиськами. Мені купують першого шкільного ранця і форму. Я вже можу написати Григорій, але ще нічого не знаю про тебе. Мені сім років. Мама щоранку заплітає мої кіски. Замазує зеленкою з дерті коліна. А ти вже іронізуєш. Дивишся зверхню і обіймаєш пальму. «Що сказати матері, що?» Федір напружено стежить за Наталкою і за мамою, боїться пропустити хоч слово, погляд, жест. Зрозумів, мама здогадалася, що це рецева дівчина, адже і він її впізнав, зустрівши закладовищем на дорозі. Вона не злякалася його, а покірно пішла слідом, віддавши свою сумку. За упокій татової душі, діти сказала Марія і взяла чарку.